Kom ihåg att du är en vit människa. Allt du är har inte uppnåtts av dig själv utan tack vare din vita ras. 2. Är du ärftligt sett frisk, ska du inte förbli ogift. Ditt liv är kort. Rasen ska leva vidare. 3. Bevara din kropp ren. Bygg vidare på den hälsa dina rena föräldrar gett dig, så att du fortfarande kommer att kunna tjäna vår vita ras. 4. Du bör hålla ditt sinne rent. Bevara din förmåga och använd dina talanger så gott du kan. 5. Välj bara en livspartner med vitt blod. Distinktionerna mellan raserna är naturliga barriärer. Rasblandning bryter dessa barriärer och leder till kaos. Bastardisering degenererar folk och civilisationer. 6. Förhör dig om föräldrarna. När du väljer livspartner. Deras dåliga egenskaper kan nedarvas. 7. Sundhet är en viktig för att uppnå fysisk skönhet och lycka. Be din blivande att genomgå en medicinsk hälsoundersökning för att avgöra lämplighet. 8. Gift dig bara av kärlek. Finns inte kärlekens gnista, kommer lyckan aldrig att trivas. 9. Sök i äktenskapet en partner, inte en lekamrat. Äktenskapet är ett varaktigt band av stor vikt för individen och rasen. 10. Önska dig så många barn som möjligt. Många värdefulla barn ökar rasens värde och är den bästa metoden för att säkra kontinuitet. Vår vita ras ska leva för evigt.